Apirilaren amazazpia. Zatera, Preso politikoen nazi harteko eguna. Mila bederatzi deun eta iruro betamagostean, palestinako herriaskapen fronteak, fplp -ak. Kartzelaratutako militante guztiekiko nazioarteko elkartasun eguna esartzeko deia zabaldu zuen. Militantzia hori, antikolonialista, antikapitalista, antiimperialista eta abar izan da ere. Egun horren helburuak dira, ansturaren kontra borrokatzea, borroken oroimena transmititzea, eta kartzelaratutako kideen aldarrikapenak gogoratzea. Donostian egin zen lehenengo preso politikoen nazioarteko konferentzian, mundu osoko preso politikoen eskubideen aldeko alda errikapenerako nazioarteko eguna esartzea erabaki zen. Palestinan preso politikoen aldeko eguna egiten zela planteatu zuen FPLP-aren ordezkariak. Apirilaren amazazpian egiten zuten, eta egun hori, preso politikoen nazioarteko egun izendatzea proposatu zuen. Konferentziak proposamena onartu zuen. Ordutik denbora luzea igaro da, eta aldarrik apena uzapaldutako herrien borrokan presente izan da urterik urte. Gero eta argiagoa da, beraien militantzia politikoagatik preso dauden militanteak ikustarazteko beharra. Gero eta argiagoa da, beraien estatus politikoa onartua izateko eta beraien eskubide guztiak errespetatuak izateko borrokaren beharra. Horroka hori jarraitu behar dugu preso politikoak kartzelatik ateratzea lortu arte eta beraien etxeetara bueltatu izan arte. Beraien borrokak aurrera eramaten dezaten.